Damer och herrar, välkomna till Good Luck Have fun, avsnitt nummer 12. Jag heter precis som de elva tidigare avsnitten Marcus Persson. Och typ åtta timmar in i framtiden, det vill säga i Japan, finner vi Kristoffer Annelin. Känner du? Känner jag. God morgon, god morgon. <går> god, god morgon. Fyra på morgonen är hos dig. Men ja, du, du stiger upp ändå och spelar in podd strongt. Absolut, absolut. Och idag har vi på besök av en person som är en tredjedel gaminggrannar En eh, halva spelklassiker musik, en halva max HP Och som dessutom speedrunnar Pokémon röd på sin Twitch-stream Det är alltså ingen mindre än Andreas Hiro Karlsson jag pratar om, välkommen! Tjena ja. Vad va, va kul att jag typ inte gör någonting själv utan att jag bara är så här, procentuella andelare i allting <laughs> ja <laughs> Ja, du har verkligen många strängar på din dyra. Ja, det är kul att hålla på med allt möjligt. Man kan aldrig bestämma sig vad man ska göra. Så att jag, jag gjorde ju något aktivt val i, i somras så att jag inte skulle hålla på med Twitch för att det, det tar mycket tid, speciellt när man har en sambo liksom, och försöker lappa ihop vardagen. Uh, och det var då Max Youtube-kanalen föddes men, men jag sitter likförbannat och har börjat Twitchat nu senaste veckorna då, så. Ja, jag märkte, jag tittade in lite grann och speedrunnat på din jakt Un Vad är det? Under två timmar? Under två... Ja, ja, precis, världsrekordet ligger på 1,48 Och det är rätt långt borta uh, Speciellt om man bara har speedrunnat i två månader ungefär uh, Så jag har ett mål att komma under två timmar i alla fall, stabilt uh, Så jag ligger på 2,09 just nu Just det vad var det när du började streama? Då var det 2.15, eller? Ja, 2.15 gjorde jag offline innan jag började streama, precis. Just. 2.20 hade jag i några veckor, och sen så fick jag en bra run på 2.15. Och sen min, min första målgång på, på Twitch blev ju på 2.11. Ja. Ah. Det, det var nice. <hör> fin tid att, att ja, ha på streamen. Och då fick du dessutom såna här, vad heter split times, eller vad heter det? Ja, precis. Ska man kolla på en speedrun så känns det ju som att man liksom bör ha någon sorts klocka gå efter så att folk som kommer in halvvägs i runnen har någon aning om om det går bra eller dåligt. Liksom. Mm. Ja. Och, och jag är ju Mac-användare sedan några år tillbaka och det finns ju inte lika mycket program på Mac att använda som på PC. Men det går alltid att hitta något som folk har gjort då och då. Så det... Det nu kommer kom vi rakt in i ett speedruns samtalsämne så här bara. Varför kände det så Ja, det är ingenting. Eller vart, vart vill du börja? Jag tänkte med att säga att jag inte hade en aning om att vi satt i Japan. Jasså? Ja, nej, sådär, sådär. Ja, så Det var lite cool. yes. coolt. eller komiskt, jag vet inte. Kanske, kanske lite båda och. Ja, vad ja, gör du i Japan? Nej. Jag har inte stått koll på vad du pysslar med det eh, Nej, jag är bara på semester, rent ah. generellt faktiskt. Ah. Och så råkar det passa bra in. Med, det var animemässan... Enemy Japan var i förra helgen. Och eh, vad var det med? Dark Souls 3 släpptes ju här i krokan oh, också förra veckan. Så nej, det var bara en lycklig en coincidence, tänkte jag säga, att det var lite andra grejer också samtidigt. Det är sjukt dedikerat och ändå liksom spela in ett poddavsnitt eller i, i, i, i, från Japan. Ja, ja, ja, det hade varit som en kul <laughs> grej jag tänkte så här. Ska vi, ska jag liksom, han kan väl ta in någon annan, tänkte jag så här. Mm. En, en annan tredje, en annan andra medlem så att, Men nej, asså, vi kör, det är lika bra Ja, ja. Det, det, det är skönt att ni lyckas leverera ändå liksom. När Jag var i USA nyligen i tre veckor Och då sa jag till Tobias på Spelklassiker Att du förklarar dig själv vi orkar inte spela in <laughs> något i förväg eller så där. Utan det, han, han lyckades ju två veckor av tre i alla fall Och leverera någonting <laughs> Ja, jag hade ja, du vet. Marcus piskade med sig hårt så jag vågade inte säga emot Ja, exakt Det är bra, man måste ha en, en good cop en Bad liksom precis. Ja, jag hade faktiskt några tanke för att vi kanske skulle försöka spela in i förväg men då är det ju så snällt att jag spelade in från Japan så jag bara, ja, <laughs> ja. Alltså det, det är inte samma grej att spela in i förväg heller liksom, jag vet att jag och Tobias har gjort det någon gång också på spelklaskor så jag pumpar tre avsnitt i en vecka men det, det tar energi alltså Ja det kan jag tänka mig eller det... att... För så, så nu, nu, nu, nu kommer vi nog hoppa fram och tillbaka mellan mina, eh, mina projekt liksom, ej <laughs> vilt. Äh, men som Max hoppar då, min, min YouTube Let's Play-kanal på svenska får man kalla det tillsammans med min eh, kompis Peter. Ja. Eh, vi arbetar ju, nu i helgen så spelade vi in 11 avsnitt Shovel night KO. Och sen så reducerar jag de elva avsnitten på två dagar. Och jag, alltså jag, jag spydde på Shovel Knight. Jag hatade det jävla spelet när jag hade redigerat den sista delen. Det är liksom... Men, men nu har vi elva måndagar redigerat och klart. Och jag behöver inte bry mig liksom på ett tag. Så. Ja, det är två månader. Ja, det är nästan på tre månader. Ja, jag, tror, jag tror den sista Shovel Knight-delen släpps eh, missommarveckan. Och det känns ju rätt skönt när man säger nu. Liksom, och vet att man inte behöver redigera ett måndagsspel förrän i juni igen. Ja, det var som när vi hade... När vi hade Play Before You Die-killarna med oss, Peter och Bob mm. Mm. Och så frågar de, vad när kommer det här avsnitt upp då? ja stänger väl ner recording nu och tar bort det till början och slutet ja. Och sen så är det väl uppe om en halvtimme Jaha, du lägger ut programmet typ direkt efter inspelning Nej, jag tänkte säga, jag är väl klar med den lilla editeringen jag gör på en halvtimme Och sen så ja, lä lägger jag upp den direkt Men jag ja, sätter en timer på inlägget så att det släpps imorgon Ja. ja okej. Så jag sa att jag, jag är väl klar, inom en, en halvtimma så är jag klar med allt. Och han bara, <laughs> vad är det här för jävla drömscenario <laughs> ni, ni lever i? Men det är det som är så skönt att inte behöva redigera för mycket. Eh, för att den här, ja, er podd, ni, ni jobbar lite som en grej att ni kipper inte alls liksom. Mm. Skulle liksom, jag ramla om kul nu och få ont i magen så är det klart att ni måste klippa bort det liksom, om inte det blir världens roligaste grej. Ja, exakt. Men spelklassikerredigeringen, i och med att vi är en spelmusikpodcast så jag måste ändå klippa in låtar. Och det... Men det ett sånt avsnitt har vi gått från att det tog i början en och en halv timme att redigera till 45 minuter nu. Liksom, så det, är... det går ju snabbare och snabbare när man får vana på grejerna. Så du det blivit varm i kläderna efter fyra år, eller? Ja, 2010 började jag på spelklassiker, så det är sex, sex år. Mm. Har, varit, har spelklassiker varit längre än Gaminggrannar? Ja, nu vet jag inte vilket år han börjar, men jag kom ju in i typ avsnitt 70. Mm. Så han börjar väl, om en liten sommarpaus och grejer och sådär, Jag skulle jag skulle väl höfta 2008. Och Gaminggrannar startades i 2010. Just det, okej. Okay. Så vi firade ju sex år nu 18 28 mars. Det är ju med när i år. den när in. In. Mm. Just det, ja grattis till, till ja, dig. <laughs> det, jag vet inte om ni är något att fira men det är, <laughs> det, det är, rätt, det är kul att det har gått så lång tid ändå. Det, det har varit en, en lång resa då man säga. Ja, Spännande. ni började enbart som, som en bloggtext. Blogg, ja, om text och bildblogg. Ja, precis. Um, där hade vi någon sorts grundidé om att vi skulle blogga en gång, gång om dagen Men då liksom, David dag ett Jag dag två, Emily dag tre Och så vidare mm. eh, För er som inte har koll på, på vilka vi grej, gaminggrannar är Så är alltså Emily min syster Och hon är ihop med min kompis David eh, Så då startade vi en blogg För att vi tänkte att ja, fan, vi, vi älskar tv-spel Det är det enda vi bryr oss om liksom <laughs> Förutom varandra liksom men, men, men den enda hobbyn och intresset man har Är ju tv-spel på något sätt mm. Och då var ni dessutom grannar mm. Alltså. Ja, precis, precis. Jag bodde två trappor ovanför David och Emily. Mm. Eh, och då... Ja, det funkar ju bra att lägga ett blogginlägg per dag eftersom att vi var tre personer. Eh, och det kunde vara allt från att kolla vad jag har köpt till att tips på en, fan, en film eller... Vad som helst. Men sen är David så ofantligt dålig på att formulera sig. I text. Så i början var ju typ Emily hans här, vad ska man säga, spökskrivare, eller vad kallar man? Jaha, det var Emily som skrev Davids texter. Ja, han stod typ och dikterade vad hon skulle <laughs> säga. Alltså, eller vad han, ja, vad han ville att hon skulle skriva. Okej. Okay. Så började han liksom videoblogga för att det var hans naturliga... Liksom säga vad han, vad han vill istället för att skriva det. Ja, och man kan ju inte göra liksom ljudklipp heller på tre minuter liksom så liksom här, mini mikropoddarna liksom, utan ja, så, så blev det så. Sen, sen insåg vi väl efter, jag tror det gick ändå ett och ett halvt, två år innan vi insåg att vad fan, borde vi inte släppa en vettig video i veckan istället för så här, sex halvtaskiga textinlägg som ingen läser och en taskig video. <laughs> eh, och så tog vi helt avstamp från, från textinläggen och så Resten i historia som man säger Ja Det har ju funkat jättebra verkar det som Jag tyckte det känns som att gaminggrannar är stort Eller hur upplever ja, det, du det? Det får man väl ändå säga inom retro Sverige ja. Alltså ny, nya Eller sådana som bara sitter och spelar liksom Nexion-konsoler och Steam hela dagarna Har nog inte någon större koll på vilka vi är men sen är det kul när man rör sig på mässor och så där. Det är sjukt mycket barn som kommer fram till oss Alltså det kan komma så här Tre stycken nioåriga killar och bara Jag har köpt Gameboy wow! Det är ju ganska coolt ändå Att man har fått de här barnen Till att inse att det finns bra spel På de här konsolerna För det var ändå vad vi spelade när vi var små Och, och det var ju bra då så det är klart att det är bra idag också Ja, absolut så det är det väldigt coolaste när man träffar, träffar liksom de här människorna som man, man påverkar på något sätt, mer eller mindre. Yes, men vem är det som editerar? Det är, där gör inte du så mycket editering. Nej, det är där i David. Han, han har ju... Det var ju så det började att han liksom... Han gillar ju att redigera Och om kollar, kollar man på tidiga videos så, så tycker han om att lägga in specialeffekter Vi kastar eldbollar och det blickstrar till och Sådär, och sådär. släppsticks Ljudeffekter ja, men, Lite sånt där liksom ja. Men sånt har ju avtagit i och med att De blev ju föräldrar nu i, i Slutet på, eller hösten 2018 mm. Så nu, nu kommer det ju inte en video i veckan längre Utan det blir väldigt sporadiskt Kan det vara, var femte vecka Någonting sånt där kanske, sjätte Eh, och det är ju helt är fullt förståeligt att han inte har den tiden att redigera och vi har inte den tiden att åka runt och filma längre och sådär. Så. Nej. Eh, men vi, vi har förstått att folk vill se mera spelsamlare. Vi hade ju en, en vad ska man kalla, en, en serie då när vi åkte runt och filmade diverse eh, spelsamlare i Sverige som hade fokuserat sig på kanske sällda eller eh, eller allt möjligt mellan himmel och jord. ja. Eh, och det, det är ju oftast det vi får mest förfrågningar om Att när kommer nästa spelsamlare mm. eh, Så vi har nosat lite på Vi har några eh, Vi har en kille i Karlstad Han bor inte, det är inte så långt från Örebro eh, Vi har en i Uppsala Inte heller så långt från Örebro Och sen har vi Två killar i Örebro tror jag Också som ligger lite på tapeten Mm så vi får väl se om... Vi ska låta uppleva den spelserien igen. Eller den videoserien. Men det blir väl inom ett år i alla fall. Inga planer på Umeå. Umeå? Det är jävligt långt i Umeå. Ja. Hade du frågat för två år sedan så kanske. Men nu, nu blir det ju svårt. Ja, jag vet. Men på tal om samlande... Du själv har väl, har väl samlat Mega med, och samlar för fullt på Donkey Kong just nu? Ja, precis. Mega Man var ju min, min första samlarkärlek, eller vad man ska säga. Eller alldeles i grunden så ligger faktiskt Super Nintendo-spelen. Okay. Jag köpte hysteriskt mycket amerikanska Super Nintendo-spel. Vi snackar 2001-2004. Och då kunde du liksom ropa hem... Vilket komplett amerikanskt snässpel som helst på 3D och Ebay för och Då producerades det fortfarande spelen Ja, nästan, nästan. Ja, jag kommer ihåg att jag köpte ett inplastat Turtles in Time liksom Och bara fläckte av plasten och började spela det direkt när jag <laughs> och, fan, Det skulle man ju få nackskott på idag liksom. <laughs> Men spel får till att spela, de ska fan inte stå inplastade i hyllan Det tycker jag inte mm. ja, Jag hade äh, ett inplastat men... Zelda 3 i min hilla typ några år så bara, Varför är det här inplastat? Jag öppnar det Ja, men det, de är till för att spelas Det är inplastat det, det, det kan ju vara kul om man har något favoritspel och man lyckas snubbla över ett inplastat Och sätta det i någon speciell ställe hyllan liksom. Men då får man ju se till att ha ett spelex också Så att man inte liksom mer så Nej, men precis Megamän-samlingen var väl den som, som byggdes Först Och det känns som alltså det här, För det här var ju också 2003 till 2008 Jag kanske samlade som aktivt. Så det kändes som jag var rätt Stor i Sverige på Megaman i alla fall Att jag snabbt fick ihop en stor samling Med de flesta spelen, både obskyra Och de, de vanligaste liksom. Mm. Men sen har vi ju Sanna S sanna spelsamlare Ja precis. Vi, ja, hon har ju faktiskt filmat På Gaminggranna, så är man nyfiken ja. på vad jag Snackar om där så kan man gå in på Gaminggranna Och söka på Sanna helt enkelt Hon har ju ja, Hon krossar ju min Mega men samling med det dubbla liksom, Om inte det tripplar nästan ja, Hon hade mycket häftiga grejer I sina hyllor Helt klart. Men sen, sen var det så här, du nämnde Donkey Kong där. Mm -hmm. jag, jag kände mig ju klar med Mega Man liksom. Att varför ska jag, ja, jag ha liksom det? Nu, nu har jag till och med börjat sålt av lite Mega Man. Det gjorde jag förra året. Var, varför ska jag ha Mega Man Wily Wars till Mega Drive som jag hatar? och <laughs> jag kan få 2500 för det liksom. Ja. Ja, så jag, och samma Game Gear spelet fick jag 2500 också för. Jag har ingen Game Gear. Det låg också damma liksom. Det, man kan inte ha allt helt enkelt. Nej. Men så tänkte jag så här att ja, fan, jag måste börja samla på en, på en ny spelserie. Jag måste ha någonting liksom som... För att, visst, jag samlar på Gameboy och jag samlar väl typ på 3DS också. Men det, i och med att det inte är retro så känns det väl inte riktigt som att det är samma sak att samla på 3DS. Liksom. Eh, men så har vi en, en årlig tradition. och det här, Den här har vi hållit ganska off the radar. Liksom ändå, så jag tror inte det är så jättemånga som vet om det. Förutom möjligtvis typ mina Instagram-följare och eh, Twitter-följare. Men vi har ju den årliga gorilla helgen. Okej, okay. det här har jag ändå missat hela Ja, vi, den, den är ju ganska intern. Så att vi, som sagt, vi håller den lite hemlig. Eller inte hemlig, men det är ingen idé att försöka förklara den. Så ni kan ju få lite exklusivt material här om den årliga gorilla helgen. Vi har haft en sexvård på A. Ja, gärna. Shoot. Och jag, jag och min sambo bor alltså i en lägenhet på ungefär 67 kvadrat tror jag den är. Eh, Varas rummet. Det är en sjukt stor hall. Så vardagsrummet är lite mindre än vad det borde vara när man bor i en 67 kvadratare tvåa. Mm. Så då samlas vi 15 pers i min lägenhet. Vi riggar upp mellan fyra till 6 tv-apparater. Vi klär in hela lägenheten i allt från palmlöv till det ligger ute blåa tecken som symboliserar vatten. Och, och så bygger vi upp ett buffébord med, med frukt och godis och chips och läsk och energidryck och Ja, det är liksom ultimata djungeln Och allt det här som goriller äter Som skumbananer och sånt där Ja, såklart Ja, och så har vi då Man får enbart spela spel som har apor i sig yeah. Men det är ju liksom Det är ju väldigt öppet Pokémon är okej liksom, för där har du Mankey och Primate liksom, och, och vi spelar Vi spelar, vad heter det Sälla 3 ett år, för det är ju en apa som hjälper in där i in, Ja, just det ja, Det är det är anything goes liksom Men det allra viktigaste är att när det kommer in Nya, nya, för de, de som har varit med förr, de, de, heter ju, de är ju goriller liksom Men de blir ju goriller för att de nollas Så de, de nya deltagarna måste då gemensamt spela igenom Donkey Kong Country 1 Och Gorillahelgen, eller Gorkon som vi kallar den eh, Börjar inte officiellt förrän nollningen är över Så det, det som gör det att det, det bästa året, då var de, tror de var fyra eller fem person nollades och så försöker vi komma på lite roliga regler också så att det liksom inte är de som ska bara spela i inom Donkey Kong Country utan det, det, det, det finns någon sorts utmaning i det. Eh, så medan de sitter, det sitter fyra, vi får kalla dem ater helt enkelt för de är inte gorillerna, mm. sitter ju gorillerna liksom, i soffan och bara garvar åt dem när de dör och slänger skumbananer på dem och dricker energidryck. Och det blir ju lite, lite att man hånar dem för att de inte har klarat av Donkey Kong Country officiellt än. Eh, så just det här året när de var fyra stycken. Då om man kände så För man får inte bli Game Over heller De får ju sticka och farma extra liv Det är ju, Game Over är ju liksom Fail deluxe ja. eh, Så då, då hade vi med oss Vi har en kille i vårt kompisgäng han, han kan speedrunna Donkey Kong Country in, Vi snakkar inte över världsrekord pace Men han kan spela ett jävligt bra ja. eh, Så då kunde man använda Han som livlina Problemet var då att Personen som skulle spela efter dig Om du kände att jag klarar inte av den här banan Jag måste använda livlinan då fick personen efter dig spela med en stor gorillamask på sig. Och då så, ser man ju knappt någonting ut ur ögonhålen så att säga. Så då blev det ju skitsvårt för den personen att spela. Och då fick ju kanske den personen använda livlinan. Och då blev det ju skitsvårt för nästa person som då återigen då, straffades med gorillamasken. Och så sitter alla där och skrattar åt dem. Och eh, och efter det här hade hänt nu typ några år på raken så kände jag att nej vad fan jag måste ju börja samla på Donkey Kong-spel så vi kan ha så här, jätteskumma... Eh piratkopier och spela och, och liksom, in, inte bara spela Donkey Kong Country utan vi har ju spelat igenom här DK King of Swing och Mars of the Minis och massa sådana här Donkey Kong-spel. <laughs> så det var en lång förklaring på varför jag samlar på Donkey Kong. Den årliga Gorilla helgen. Nej men det brukar infalla på våren. Ja, ah, då är det snart dags då. Ja, jag jag, jag, jag befarar det. <laughs> vi satt och spelade Supreme <laughs> Night förra året. Det finns ju typ skelettgorillor med där så Ja, oh. <laughs> renare på Death Skip och sånt där som så man kan spela det också. Ni kan spela Kingdom Hearts, där det är tassen med och har sina gorillor. Det, det är skönt att vi inte har så strikta regler liksom <laughs> Och så ja, sen har vi ju en tävling också såklart. Det, det är ju höjdpunkten. Um, David, vi hoppar tillbaka till David på, på Game of Han han älskar att vara lekledare. Okay. Han får nästan aldrig vara med lekar utan ja men, sä, säg att man är på ett sä, säg att helt plötsligt är man på ett kalas 30 person så känner man att det är lite stelt. Då kan liksom David ställa sig upp och bara nej, ska vi inte köra lite lekar så vi kommer igång här, liksom. Och då, då kan det vara allt från att nej men nu delar vi upp oss i två lag och det ena laget här ni ska placera för att oftast känner man ju kanske inte alla på ett sånt här om man är på något tårtkalas kalas eller eller en, en, en reg eller en fest liksom helt enkelt. Uh, och då säger ja men nu ska ni utan att prata med varandra så ska ni liksom ställa er i den ordningen ni tror att ni är födda från, från liksom lägre till högre. Mm. Och sådana där random lekar tycker han om att slänga i ordning. Eh, så han har ju då suttit typ i ett års tid och planerat den årliga gorill- eller Så då, då brukar man dela upp lagen med någon sorts minitävlingar på fredagkvällen så att man liksom kan bonda som lag. Eh, och sen på lördag då, då, då, då avlöser spel efter spel efter spel med varandra och, och inte bara liksom eh, tv-spel heller utan det, de brukar hitta lite brädspel eller kortspel och vi satt med några Iphone-spel och år och och så brukar det vara lite ätartävlingar och sånt där. Det, det går ut på att äta mycket godis och skräp den här helgen det, det är <laughs> Bananpizza är standard på fredagkvällen, det måste alla äta Oj och... <laughs> <Så. laughs> uh, men så då har vi, en, då har vi en, uh, en gorilla som är fastlimmad, superlim fastlimmad På en sätt. som är guldspredad hela, hela liksom, trofén och sen då för varje år man har vunnit Det är ju en vandringspokal Då måste nästa vinnare superlimma fast ytterligare Någon sorts spel relaterat Det sitter någon Gamegear-kassett Och det sitter någon näskassett och... Så pokalen växer för varje år liksom. Det här låter Se. helt fantastiskt <laughs> ja, det är, Som sagt, det är ganska internt där Så att det, är, det är liksom svårt att förklara Hela helgen i, på tio minuter så här, men, men Nu vet alla vad Gorilla-helgen är Det finns lite bilder på Instagram Och så där tror jag man kan backtracka hur blir man inbjuden? Eller vad crashar. bara crasha? <här> Nej, det crasha? Nej, eftersom att man oftast inte vet när den är så. Nej, det, vi, vi har faktiskt kört skriftliga inbjudningar, så det har kommit på posten. Eh, med typ såhär direktiv och dresscode och grejer. Hawaii korta, shorts eh, är oftast dresskoden. Sen hade vi ett år köpt riktiga, tänker tänk som eh, Donkey Kongs... Eh, Bröst liksom i magen och, och så den här röda slipsen som hänger också. Ja. Då gick, så gick vi ut på stan och och grejer. Folk trodde att det var svensk sexa på grejer. Det låter jättekul i alla fall. Det låter som att det är en, en härlig helg. Ja ah, det är kul. Man är jävligt trött på måndag bara. Man står där. Alltså återigen. Socker, fett och energidryck i tre dagar. Den står man där på jobbet på måndag morgon som någon, någon alltid liksom. Och <laughs> öppnar den här energidrycken med skak, skakiga händer och bara. Jag mår så dåligt. Jag vill bara hemma och sova. Men det är, det är värt det helt klart. Yes, vi ska låta dig få hämta andan med ett tag, Andreas. <laughs> eh, Kricke, vad har hänt ja. i Japan då? Har du hunnit se något no spel spelrelaterat? Eh, ja, absolut. Eh, Vart ska jag börja? Eh, spela lite Dark, Dark Souls 3 <laughs> faktiskt här i krokarna. Nu har väl alla redan gjort det såg jag. Det, det har väl gått att ladda ner och fuska till sig både på Xbox och PS4. Eh, även vid västerlänningar. Men ja, eh, det var trevligt. Jäkligt snyggt. Trevligt eh, Liri. Lite mer av samma som vi är van med med Dagsos 2. Så det är kul. Sen har jag väl, det är mycket arkad. Jag spelade Left 4 Dead arkadversionen. Hade jag aldrig sett till det. Jag visste inte att det existerade. Ja, inte jag heller. Aldrig på det <laughs> Nej, så här. Bara råka random springa in i det. Ja, nej men det var väl typ Left 4 Dead som man är van vid. Men det är 3D data k co-op spelare då så att säga och som man springer runt med och dödar springer genom ett hotell typ det var inte jättekul det, det är väl lite skärmen med läsordet väl att man är mm. polar eller liknande som blir rätt utsatta så att det är väl framförallt det har hunnit spela lite random tecken 7 men det är inget så här speciellt det har vi ju hemma också tänkte jag säga och så hann du se Playstation VR Just på, på håll i alla fall. På håll, precis. Kön var många meter och lite till. Men kön inte mässan var väl ja, en kilometer tänkte jag säga. Den slingrade sig ganska bra. En kilometer kanske var tid. Nej, men det tog länge. Eh, oh, nej, och Playstation VR visades ju upp där. Så jag, jag sprang dit så fort jag kunde, men kön var vansinnigt lång. Så att jag fick se det på avstånd. Folk var väldigt nöjda. Det såg, det såg häftigt ut Men ingen sån där Jag har inte hunnit testa det själv tyvärr mm. Så det var lite synd Jag var riktigt hypad. På att få prova Nu när VRen kommer stort tydligen Det senaste läste jag, Oculusen har ju släppts Så att ja, Första recensionerna var ju fantastiska sa de. Så att vi Ja är ja, man ja. ja, precis. precis Du hade det trevligt i på en Absolut, det är fantastiskt där det, det börjar bli varmt också Kanske blir av med mig förkylningen och så där, så det blir, det så. <laughs> Men Dark Souls 3 Jag har faktiskt bara spelat Demon's Souls I denna spelserie Oj. Men du Andreas har väl spelat Har jag för har spelat Dark Souls 1 och 2 också Ja, och Demon's Souls Bloodborne och allting ja. <laughs> Dark Souls 1 Så hade jag ett gamerscore race Mot en annan, nu kommer jag inte det. Men vi, vi försökte ta, bägge två, ta 1000 gamerscore först i Sverige. Ja. Han vann med 50 minuter eller någonting sånt där. Så det var, mm. det var det var typ 100 timmar på 10 dagar eller någonting sånt där att spela eh, Så du är en av de första i Sverige som tog 1000? Den andra officiellt enligt True Achievement, tror jag det var. Okej. Okay. Eh, Dark Souls 2 skulle jag inte ta alla Achievements i, för jag inte orkade. Men efter typ Två och en halv vecka så proppade den sista ändå För att det bara blev så <laughs> det, Jag, jag blev bli, bli besatt av de här spelen det, De är ju bra ja, Bloodborne hoppade jag det, det, det tog ett halvår innan jag stoppade det I min PS4 Och sen var jag hockt på det också liksom. det, De är ju bra på era spel från software i alla fall nu för tiden mm. Absolut Då kommer du nog uppskatta Bl Bl Bl Dark Souls 3 också Det är ja. mer av samma Ja, men jag, jag spelar Demot som hastigast på ja. GameX här i Stockholm. Ja, just... eh, och det var ju så här, ja, jag känner igen mig. Jag föredrar alltså svärd, riddare och rustning väger tyngre än eh, shotguns och varulvar i mina ögon. Eh, ja. Så jag, jag föredrar ju Souls-spelen framför eh, Bloodborne flera gånger. Eh, ja. Demon's Souls är fortfarande min favorit dock. Eh, så vi får se om Dark Souls 3 kan ändra på det eller inte. Jag har inte spelat någonting efter Demon Souls, men... Blir spelen enklare? Alltså är Dark Souls 1 enklare än Demon? Alltså det är väl en tolkningsfråga ändå vill jag säga. För att när man... Alltså Demon's Souls var, det var ju en liten sleeper hit eller underground eller fan vad nu ska jag kalla det. Eh, och då du visste ju inte vad du gick in i liksom. Det var ju svårt för att du inte hade en aning om vad du skulle förvänta dig. När du satt i Dark Souls 1 då hade du ju ändå... Jag vet. Jag kommer dö på bossar, jag vet att det är klurigt Jag vet att det inte finns någon karta Och då, då, då liksom Det är nog lika svårt Ändå tror jag Men om de har förbättrat eh, Kontrollen eller sådär Menysystemen och sådär Ja ah, jo precis och du kan typ bära med dig Evigt med items istället för begränsat Som i Demon's Souls och sådär liksom. Och det är, det, är väl, det är väl lite mer förlåtande Ändå Ja så det, men jag älskar allt det kryptiska i Demon's Souls Och liksom råkar du döda honom, eller Thomas han heter, Stockpile killen Ja, han. han ja, Stockpile Alltså den är i. I hubbvärlden. I hubbvärlden, hub ja. Råkar du döda han så är han ju borta för alltid. Liksom. Det, då kan du inte lägga in items där längre. Nej, så, sånt tror jag inte du kan göra. I, nej. För du har väl ingen. Du har väl med dig allting hela tiden? Ja, mm. tror jag. Så länge jag det. Men jag tyckte Dark Souls 1 var svårare på New Game Plus än vad Demon Souls var. Ehm, när man kommer till de här två knäckarna, Vad heter de? Hornstein och... Smog eller sånt där va? Nej jag har inte spelat. Jo, exakt. Jag jag tror ja men det är någon blixt kille och någon stor kille med <laughs> hammare. Det, alltså där var ju nära på att ge upp liksom. Och då satt jag ju i mot den andra killen också med att ta tusen gamers går, liksom. Så det var ju <laughs> ja Det är bara att bita ihop och köra på Så slär man av det förr sen ja, I Demon's Souls fick man in Någon poison magi tror jag Av sista bossen, eller där i slutet Så då när jag körde New Game Plus då, då upptäckte jag att Den där poisonen bet ju på allt typ, <laughs> Även bossarna, så det var ju bara Springa fram Poison, och så springa och gömma sig Jaha, det, skönt. Ja, just det. Så skönt till tills bossen var död då men Demon's hade, har haft en ganska rolig inverkan på mitt sätt som spelare. Eh, för ända fram till Demon's House har jag alltid spelat casters i spel. Vi snackar allt från Black Mage till Healer till amen, någon sorts ranged. liksom. Caster, caster, caster har det varit i allting och det var de som har växt tyngst. Liksom. Eh, men så hade jag en polare som sa till mig att nu har du spelat Demon's House som caster. Nu spelar du med svärd och sköld. Och det, det blir en helt annan grej liksom Så jag bara, vad tråkigt att spela med svärd och Sköld Det är ju inte roligt liksom Och så, så spelar man igenom 1-1-an ett, där Man spör den här, vad heter den allra första Det är typ Fall, fa, vad heter den? Phalanx Den fallangs Slemma-klubben Ja, i alla fall ja, dåligt på namn men... Ja, men och så spelar man lite till Och så kommer man till 1-2-an där han är Tower Knight heter han väl? Ja Stor som fan Uh, och så tänker jag så här, ah, men han är ju skitlätt Det är ju bara att ta fram skölden liksom Och så stampar han i mig på ett Ett, ett stamp liksom, för att Vad fan ska en sköld göra mot en riddare Som är tio gånger större än dig själv Och då var jag så här: okej okay, det, är, det är verkligen helt annorlunda Att spela svärdsköld och sedan dess Har jag blivit helt galen i Ja ah, men i riddare, melee combat, monks det, det är aldrig kasta längre, det är tråkigt det, det ska vara, alltså man ska vara i ansiktet På bossarna liksom, inte stå Bakom ett hörn och leka Harry Potter och sånt där. Ja. Jag gjorde Den andra Andra vägen Jag började med svärd och och bara, var svårt där Och så började levla om mig till Att använda arm, pilbåge Och så bara, oh, vad skönt, du kan stå här Och, och skjuta hjälp på oss som på avstånd men det är väl lite så. så Det är lite svårare Miri eh, sköld och svärd i varianten tycker jag. Det är lite mer förlåtande Att vara caster Ja men det är det Du kan ju re reagera på grejer på ett helt annat sätt liksom, Än att mm. börja stå och så gör de någon sån här 360 spinn med någon svärd Och så och är det kört för att du inte Liksom se det Ja precis där tycker jag Bloodborne, den mixar det ju lite grann På gott och ont på något vis. När du har en både en ranged och en melee Attack så att säga Automatiskt, du har alltid den där Ja, du har alltid kanonkulan eller pistolen Som mm. du kan Så att ja, jag vet inte Den var ju då det... Ja, jo, om man inte gick inte. typ Alltså kanonkulan var ju nice om man gick verkligen bild efter den Fullt, ja Den här, vad heter, amygdala heter väl den här stora spindelliknande Saken den mm. kan du typ one-shota med kanonen har jag sett och sådär om du okay. har rätt förutsättningar. Hur är bladborna Är det olika gear där också? Ni säger shotgun, men kan man få olika typer av shotgun eller ha det som en shotgun? Och så sen så får du som någon, lävla någon bild för den eller hitta, ja, hittar man olika equipment? Det finns ju flera olika varianter. Jag vet inte hur många det är riktigt. Är aldrig... Det är riktigt gott. Ja inklusive dels är det väl 10-15 ranged weapons. Allt från kanoner, shotguns, eh, av, till lite mer vad ska man säga, obskyra vapen. Och sen är det väl, jag tror det var 19 vapen i original Bloodborne. Så det är väl kanske 28-35 vapen nu, sådana här trick weapons. Eh, och de, vissa är ju traditionella och vissa är ju lite nyskapande. Så det, du, du går ju ändå precis som i Demon's Souls att... Ska du använda ranged Så måste du leva blood tinge då, liksom, För att kulorna mm. består ju av Du infuserar dem ju med ditt blod liksom, Så att du, du, ja, det är blodet som skadar Och inte, inte själva kulan så att säga mm -hmm. Därav ordet blod i namnet ja ah, blod blod blod allting Blood gems, blood curse blood, uh, De har ingen fantasi när det kommer till det <laughs> De, de kör, in, kör på en grej liksom. <laughs> Åh Ja <laughs> jag, tror, jag tror Bloodborne är ett bra spel att börja med om man är sugen på From softwares spel. För det, jag skulle säga det, att det är absolut enklast av dem de fyra senaste som har kommit. Mm. Okay. Ja, det är också väldigt förlåtande tycker jag. Det är just det där när du kan, det är ju mer, jag vet inte om jag har fått det fel, men det är mer offensivt än vad jag tycker Dark Souls-spelarna och eh, i och med att du får tillbaka HP om du verkligen slakta på och ah, de vill ju hela tiden att du ska liksom du ska mosa på motståndarna det är inte lika mycket fram och tillbaka som vi har i, i de andra Nej för det är, Dark, Dark Souls-spelen skapar ju illusionen av att de är svårare än vad de är för att dagens spelare vill inte vänta spelar man Call of Duty eller spelar man Uncharted eller spelar man Tomb Raider det ska gå snabbt, det ska, det ska aldrig vara någon paus liksom. men när du helt plötsligt måste stå och hålla en sköld eller avvakta en dodge i 15 sekunder, då är spelet svårt <laughs> för att ja. så kan jag inte spela en charter men, men Och då blir eftersom att Bloodborne är lite mer Det här offensivt på om, om du skadar mig så slår jag tillbaka tre gånger Och då har jag fått tillbaka HP Så har jag precis förlorade Och då, då är det bättre att vara offensiven Så där, därför blir det liksom enklare Men samtidigt svårare för vissa, självklart mm. Men har du spelat no något annat Spel än Pokémon Röd på sistone, Andreas? Um, jag, jag, har ju sån här show, ja, jag har en tradition att jag antecknar alla spel som jag eh, klarar av. Som mm -hmm. vi ska se här. Nu jag, jag kan jag inte komma på er av senaste tiden. Vi går väl tillbaka ungefär en du, månad. Jag har inte varit med Nicken och Nilit sådana så här obskyra spel som Barbie eller Shark. <laughs> eller... han, han var här i helgen faktiskt lite fascinerad. Ja, och han spelade igenom både Angry Video Game Nerd Adventures ah. och Magical Poppen på Super Famicom. Eh, Angry Video Game Adventures var bra. Mm -hmm. Mer eller mindre. Det var, det, var, det var ett helt okej spel. Det är ett, ett plattformsspel som driver alltså har, har man sett mycket av VG så sitter man ju garvar hela tiden mm. för många av hans citat och och så här det, det är ju liksom bossar och grejer och Uh, ah, ja, men gillar man Angry Video Game Nerd Och gillar man svåra plattformsspel Tänk Super Meat Boy, tänk Battle Kid uh, Fast ändå inte riktigt så svårt som de spelarna är uh, Så var den fylld med Sista bossen är liksom Fred Fax Har man sett avg -en så vet man vem Fred Fax är Så det, det, det var bara att sig <laughs> Och Magical Poppen är ju ett Vad ska man... Har ni, har ni spelat det? Nej, jag tror inte det nej. Det är ju ett, ett sideskrollande... Tänk åt Magic Sword Fast lite snabbare ja men liksom, Som Megaman fastän att du har Svärd istället Och lite distansattacker och så Ganska likt Super Wallis 4 Det är också ett Super Nintendo-spel Wallis-spelen finns ju på lite olika konsoler Men du är en liten tjej med svärd och Besegra bossar och det var lite Lavorinter Och så där, och det tog 3-4 timmar att spela igenom Det var, det var lagom Right. Men jag har suttit och nöt Bravely Second sen release. Det kommer väl ungefär en månad sen det kom. Uppföljaren till Bravely Default på 3D sen. Ja, just det. Så det, det var ju ett av de spelen jag peppade mest inför i år. Men de har hamnat lite i den här. Nu gör vi en uppföljare som är exakt likadan som ettan fast lite sämre för att bli lata. <laughs> Så Bravely Default. I mina ögon är det 10 av 10 spel på 3DSen medan Bravely Second är 7, kanske 6,5. <laughs> okej. Okay. Uh, ja, det, det faller lite platt faktiskt. Men fortfarande helt okej. Okay. Om man, om man liksom verkligen älskar det Men det är bärbart mestadels numera. Ja, det blev så för något år sedan att jag insåg att jag sitter bara med min 3DS och mina Gameboys för att det är det jag Tycker det kul. Jag ska en Xbox One i höstas eh, och spela rätt mycket på den. Men sen, sen stod 3DSen där och gapade med alla de här ospelade spelen man köper på sig hela tiden. Så det, det är, är roligt att spela på den tycker jag. Helt klart. Mm. Så kommer Monster Hunter till sommar igen. <laughs> ja, fantastiskt. Ja, oh shit. Alltså jag, Monster Hunter for Ultimate kom ju förra året till, eh, till Europa och USA. 13 februari jag kommer aldrig glömma det datumet. Uh, och och jag, jag svepte som kull För att jag, jag hade spelat uh, Monster Hunter 3 Ultimate på Wii U Och jag trodde ju att det var Dark Souls Men det är ju inte alls samma spel På något sätt Det är liksom möjligtvis stamina-mätaren Och HP-mätaren som liksom finns där men, uh. Uh, Så när Monster Hunter 4U Kom det, Jag plöjde ju 500 timmar på ett halvår liksom. det, äh, fy fan vad bra det var det, det låter som du har spelat det också Mm, jo, jag har kört eh, mycket fyran Framförallt, inte de my så mycket av de andra Har provat eh, trean Oj, mest av allt Men eh, ja, nej, jag gillar fyran jag gillar, jag gillar det generellt så. Jag har också hunnit spela cross eh, här oh, jag nej, varit, är det sant? Eh, Jo, det slävede Vad hade de för release på det? I november oh, de det Ganska länge. Bra. Riktigt drygt Så jag hunnit spela inte så bra på japanska så att, eh, <laughs> Men det brukar inte göra så mycket Man har ju hyfsat koll Men det är, ja Oh. Mm, fantastiskt ah, ja, Jag har sett något ryktat preliminär datum på sista veckan i juli eh, Till oh. Europa Så det, ja, det De så har ju sent. sagt sommaren i alla fall så. Ja det var Slutet av sommaren, shit. Ah, ja. nej Så det ser vi fram emot, shit vad härligt det kommer bli Jag har faktiskt, nu kan jag göra lite, lite små reklam för det också När Monster Hunter 4U kom till, till Sverige, då startade vi upp En, en facebookgrupp här i Örebro Som heter Monsterjägarna Örebro och vi var väl 20 medlemmar som styrde upp lite local localhunts och lite Skype skypehunts och grejer och sådär. Men nu inför Generation så har jag tänkt att nej, den gruppen disbandar vi. Så försöker vi göra en Sverige-grupp istället. Mm. Så jag har skapat Monsterägarna Sverige som en Facebookgrupp redan. Jag har inte börjat gjort reklam för den eller bjudit in folk eller sådär liksom. Men jag har pysslat lite med att skriva någon sorts mini FAQ vad gruppen är till för och... Typ, tänk på att spelare är nya första gången man spelar Man kan inte vara bäst på spelet Så vi är här för att hjälpa varandra Men när releasen börjar närmar sig Så ska jag försöka promota den gruppen rätt mycket Så att vi, vi kan använda den som någon sorts forum För att ja, men, fan Behöver man sitta och farma en och en jävla kväll För någon Ruby eller någonting Så kan man kanske göra det med tre stycken Ur den här gruppen istället för att sitta med randoms och spela Ja, det låter som ett kul. Härligt initiativ. Ja, jag hoppas att jag hoppas det. De här. Bre kraften podden har ni koll på. Ja, jag, jag har inte lyssnat på något avsnitt, men jag vet att de finns. <laughs> ja, precis. De är tre Stockholmskillar som blev helt frössta i monstranter också i förra året. Så hoppas att de kan nå ut till lite folk som, som vill gå med i gruppen och grejer och sådär så. Där, så. Ja, vi får ta. Vi hade ju med oss. Erik Holmström Elysia i ett avsnitt för var det två tre avsnitt sen. Ja, precis det såg jag Tredje streamaren och han var ju också Monster Hunter hade streamat mycket monsterhunter när det. Mm. Så honom kan man ju också prata om han, han lägger nog säkert för sugen på den där. Va? Ja, precis, alltså också. Fan får man, får man liksom 50 bara 50 aktiva medlemmar så har man ju fortfarande kan man köra hans varje kväll i stort sett. Säkert. Just. Yes. Men ja, 20 stycken var ni. Var den aktiv redan då? Med när det var bara lokalt så att säga. Ja men det funkar bra tycker jag. Det, I början var vi väldigt sådär noga och typ, uppdaterade vilket vapen man körde och sådär. Men det, det till slut blev det anything goes. Man, man orkar ju inte liksom sitta och uppdatera folks miniprofiler på den sidan och sådär. ja eh, men det, det gick bra. Det, det, Local, alltså lokalt sitta i soffan, det, det gjorde jag mest med sådana som jag kände sedan innan. Men några skypans blev det allt med folk som man, som man liksom visste bodde i Örebro men direkt aldrig att snacka med dem. I och med att jag jobbade på game i Örebro så hade man ju, de flesta spelintresserade hade man ju ändå koll på. Mm. Så, så man kände igen dem. Ja, jag, du lyckades flygfältet från Game ganska precis där, har jag för mig. Du, jag läste någonstans att du hade, att du hade bytt, bytt jobb. <hör> och så sen var några månader sen så läste man att Game skulle lägga ner. Ja, jag hade väl tur och oturen så att säga. En, en lång historia kort. så Det ligger två eller det låg två stycken Gamebutiker i Örebro. En i centrala Örebro där jag jobbade och sen en i köpcentret en mil utanför Örebro. Uh, Game varit ju svenskt ägt De sista två, två och ett halvt åren uh, Och sakta men säkert Så började stängas butiker Som inte gick plus helt enkelt uh, Våran, våran central, eller Örebro City butik Den visste vi gick jättemycket plus uh, För det är ju en gammal inarbetad butik Så det, det ja, Vi gled mm. väl på en räkmacka liksom, med bra siffror Så att säga mm. uh, Och men så blev det att den här i, i gallerian då utanför köpcentrum, eller köp, köpcentrumet utanför då skulle det läggas ner Och då kickar ju LAS in, vad heter det, lagen om anställningsskydd eller något sånt där ja. Och de här de två som hade jobbat längst på Game Marieberg hade jobbat längre än vad jag hade gjort Så jag blev helt enkelt varslad för att ja så funkar det i Sverige med LAS och allt sånt där Uh, och det var ju mm. jätteknäckande att få reda på det Jag tror jag fick reda på det i oktober Och att jag skulle, uh, min sista arbetsdag Skulle vara sista januari yeah. Och det var ju så här, ha ska jag jobba hela julen Och allting liksom, ja ja, whatever uh, Och sen så Sen fixar chefen David in mig På, uh, in, inte David på Game i Utan en annan David, så att ingen, ingen tror att det är <laughs> samma, samma person Vi yeah. heter typ likadant till hela kompisgänget här Min syster heter Emily, <laughs> min sambo heter Emily. Jag har en kompis som heter Andreas här i stan och, ja, det alla heter samma, det är enkla så. <laughs> uh, nej, men da David-chefen där då, han lyckades fixa in mig på New 3DS slash Monster Hunter slash Majora's Mask-releasen. Så det var min sista officiella dag jag jobbade på game. Och den, uh, ja, den kommer jag alltid minnas. Det kom in stammisa med tårta till mig och typ så här <laughs> Nästan oh grät för att man skulle sluta liksom. Och, uh, ja, det var skönt. Men så, då hörde en, då hörde stammis den säga du, du jobbar inte kvar på game. Jag bara, nej. Nej, äh, vill, du, vill du jobba på mitt jobb? Bara, vad, vad jobbar du med? liksom? <skratt> alltså, jag, jag packar. Jag bor i postavdelningen på ett bildels, begagnade bildelsföretag. Jag, bara, jag kan ingenting om bildelar. Nej, inte jag heller. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> vi, vi plockar ju efter nummer. Liksom. Det är, beställer du ett bromsok så går jag och hämtar nummer 317-518. Liksom. Jag, jag behöver inte kunna något om bildelar. Nej. Eh, nej, men så då, det var, det var bara några veckor jag var arbetslös efter den varslingen. Eh, och sen då så kom ju konkursbeskedet i. Kan det, det här var ju februari då, februari-mars. Konkursbeskedet kom väl i maj tror jag. Eh, och då var man ju så här oh, jävla vilken tur jag hade ändå. Liksom. Mm. För det var ju tack vare att jag blev varslad som, när jag blev som jag fick det andra jobb som jag har än idag. Eh, och hade jag liksom då inte blivit varslad och jobbat. Till den sista dagen på game Då hade jag ju förmodligen inte kommit in på det här jobbet För de hade ju säkert hittat någon annan och Blablabla bla bla. Ja. Mm. Det är, är butterfly-effekt som, som kickar in många gånger i livet <laughs> Som spel, spelintresserad Är det liksom det ultimata jobbet Att jobba på, på, på game eller på liknande butiker? Både ja och nej Det är ju fantastiskt kul att jobba med spel såklart Och speciellt game som lyckades Få in retrospel de sista två åren i början så var det ju bara fyra butiker i Sverige som sålde spelen medan du kunde byta in allting i alla gamebutiker. Så vi fick ju bananlådor med Super Nintendo-spel och PlayStation 1-spel och varje vecka liksom. Så det, där var ju, det var ju storhetstiden att jobba på. Um, men en vanlig sketen grå vardag så är det ju som vilket jobb som helst. Det kommer in en person med en trasig Xbox och är förbannad på en och... Sen kommer det någon som bara säger Ja men jag ska ha Mario på Playstation 3 bara, men det, det finns inte jag bara Jo min son säger det Ja fast din son är 3 <laughs> Det är liksom åh. Och sen kommer någon med någon sånt här Det, det här kommer jag ihåg jätteväl Det kommer en kille och bara Jag ska ha Rocket till Xbox 360 ja men det finns det bara, Jo Och så tar han upp en Google-bild Där man liksom ser att det verkligen är en Jättedålig fotoshoppad Photoshopad bild på Rocket jag bara, jag bara, Fast det, det, det finns inte det bara, Jo men du ser ju Jag håller ju liksom i den här Ja ah, nej vi har inte det tyvärr det är, bara gå det är... eh, Men jul Jul var fantastiskt att jobba För då kommer ju alla, alla föräldrar alla, alla mormor, morfar, farmor, farfar Som inte har någon koll på spel Och de har den här stackars önskelistan Till Anton 11 år Som har skrivit Assassin's Creed, GTA Left 4 Dead Och Pokémon Och det är så här, ja alltså de här tre spelen Har ju rekommenderat ålder 18 Hur gammal är han? Ja men han är 11 ja, Pokémon direkt liksom Ja. Så det, det var ju kul på det sättet Att, att liksom kunna informera och så Men sen kom, Det kommer ju mycket stammisar och hänger också som, som bara liksom De tror ju att det är en ungdomsgård Men det är ju faktiskt ett jobb Men jag Så som både jag och chefen har sagt att Jag, jag ångrar absolut inte fem år på game Det var jättekul, jag hade jättemycket folk Det var fantastiskt kul att jobba i branschen Men skulle liksom typ GameStop knacka på dörren idag Och erbjuda heltidsjobb så är det så här. Nej, jag, jag har gjort det nu jag, jag trivs bättre på ett lager Faktiskt, i slutändan mm. har, Men där får du inte så mycket tid Att snacka spel med någon random <laughs> Nej, det är ju stammisen då Som fixar in mig så... <laughs> ja. Ja, Det är ju till och med Peter På Max HP med... Ja, det är han, all right <laughs> så, så det Ja, men Han, han, han var en han köpte så jävla mycket grejer Så det blev det att man snackade med han liksom, Och lärde känna han och till slut gick jag ut och checkade någon hamburgare någon kväll. Och satt och, spela, eller satt och snackade Chrono Trigger och Pokémon. Liksom så att man lärde ju... Vi, vi, vi hade något sånt här begrepp om, om att, att När man pratade då liksom så bara... Ja, ah, men har du träffat Danny idag? Ja, ah, han är, är okej. Okay. Och då, då liksom... Antingen så var det en stammis som man kunde tänka sig att umgås med på fritiden. Eller så var det en stammis som man absolut inte kunde tänka sig att umgås med på fritiden. Det, det blev liksom två läger där. När man kände av dem. att De var ju jätteroliga att prata med i butiken. Men... Tyvärr, jag vill inte gå på bio med dig liksom. det... mm. Men så är det väl med mycket. Ja, det tar jag fivet. <laughs> det, det blir väl så när man går i skolan Eller pluggar upp på universitet Eller vad som helst liksom att viss, Vissa vill man bara inte umgås med Nej, Fast att man man, kanske prata med dem i skolan jämt, så. Man klickar med vissa personer Och man klickar inte med andra Ja, så enkelt är det Så, så enkelt tycker jag också att det är, eh, inte, Behöver inte vara <laughs> Mer än så men ni frågade mig vad jag har spelat senaste tiden. Vad har ni själv tittat på förutom Dark Souls 3 i Japan? Jag kan väl säga att jag har spelat genom Galaxy. Mm. Galaxy. Ja just det, det är Playstation 4 va? Ja, exakt. Mm. Shooter, top-down, space shooter-spel. Lite roguelike-aktigt. Väldigt kort var det. Fyra... Fyra världar med fem banor i varje eh, Och jag Roguelike var som sa att Dog på ja Säg två femman eh, Då måste du börja om på två ettan Igen eh, Men ja, ja. men du kan ha hittat och, och du tappar alla uppgraderingar Som du har hittat till skeppet tappar också Så du börjar om som, från scratch ja. Men du kan ha hittat blueprints eh, Alltså ja vad heter det på svenska typ ritningar? Ja, typ som man, som man kan köpa då i affären. Så då, när du börjar om på 2.1:an ändå då då kan du som hitta i affären red, att ha låst upp de nya ja, de nya blueprintsen. Så att då blir det blir som enklare på så sätt att att ha låst upp fler Upgrades i butiken att köpa helt enkelt. Ja, precis. Så det blir enklare att spela om de här tidiga banorna ju mer du har spelat. Eller, ju mer tid du har lagt på spelet. Ja, exakt. Så det har jag spelat. Det fick jag 100% på PlayStation. Ja, nice. Så det var inga inga konstigheter. Sen gick jag över till ett annat spel som heter Stick It To The Man. Ja Plattform. Ja. Gå höger till vänster Eller vänster till höger <laughs> Och Ja, man var en, en person som Fick en alien Inuti sin skalle så att man kunde börja Läsa av Tankarna utav sina Personer Man mötte efter vägen Så skulle man som lösa pussel Efter vägen, det var någon som hade Behövde finare tänder Så då hittade man en, en krokodil som, som behövde mat Så det gav, lyckades man hitta en, en kyckling Som man matade till krokodilen Så att han tappade sina tänder Så att man kunde ge till, till den personen och, Så, så logiskt <laughs> Det är så här gam, gammal Monkey Island-logik typ. Ja men det var någon sån här Jag hittade Vad var det? Det var typ såhär Det var någon någon som skulle göra Pasta till till Tio personer stod det. Men, men du, behövde, du behövde längre. Mer pasta. Så då hittade du tre munkar. Och munkar som ni kanske vet formade som en, en cirkel. En nolla. Mm. Så, så gick man till, till den som skulle göra tio meter pasta. Och så klistrade den. Och så la man in de tre munkarna där istället. Så har det har varit tiotusen meter. <laughs> och så där... Logik! <laughs> För det var inte typ Double Fine som gjorde det här spelet, eller? Nej, inte Stick It to the Man. Det skulle kunna varit om de känns som... Jag ska se om jag hittar något. Nej. Jag tänker, du du, du nämnde Galaxies. Ja. Galaxies. No. Äh, gillar du Roguelikes? Ja, ja, det gör jag. Så jag har ju nött sönder... Och vad heter det då? Finding Eyes of Isis. Tack! Ja, Isak är fantastiskt. det. Finding yeah. Det har jag nött sönder. Ja, jag fixar fixat Platinum i det. Eller jag har tusen av tusen på, ja. som det heter på Xbox. Ja, jag har <laughs> faktiskt inte börjat nött på Xbox One än. För att jag har liksom spelat det så sjukt mycket på både Steam, PS4 och 3DS redan. Så att mm. det, det blir sån tidsinvestering att börja om från början och... Blåsa ja. upp allting. Men jag tänkte, eh, har du rört Nuclear Throne på PSP-an? Nej. Men namnet är bekant, måste jag erkänna. Men jag har inte rört okay. det. För det är ju liksom också typ top-down roguelike. Eh, eh, och så väljer man olika karaktärer i början eh, som har, eh, ja, nu vet jag inte, någon har väl mer HP, någon har mer attack och sådär. Och så, eh, så levlar man ju upp, ja, och så man börjar om på level 1 såklart klart man dör. Så mm. eh, Det ska vara bra. Så mycket vet jag i alla fall. Jag tror David har väl visat det jag jag på Gaming någon gång. Oh men det stämmer nog. Han mm. hade någon sån här indie video för några halvår sedan. Eller? Ja, då har jag sett den. Annars har jag även spelat mycket Rogue Legacy på, på PC när det var alldeles nytt. Ja, det är fantastiskt. Det är eh, riktigt bra. Sen tog jag upp det igen när det släpptes på PlayStation 4. För då hade, då hade det även kommit. Där, alternativa bossar Som jag hade missat i någon patch Så då började jag spela spela om det på nytt För att även få möta De här alternativa bossarna ja, Vad heter de? Neo? eller någonting Ja, där Shadow eller Neo-bosses Ja, exakt Men jag hann bara där en eller två av dem Och sen var det, hamnade det som liksom i skymundan Jag hann inte spela så mycket Eller jag har inte tagit upp det Så det var så många andra spelar vi det spelar så kändes det som att jag har ju redan lagt ner ja. så sjukt mycket tid i det där på PS-versionen så var det som att det var det första spelet jag streamade med hjälp av ps 4 ja ja de har ju intrigerat Twitch yes uh, och så ja, jag tror jag spelar igenom hela Rogue Legacy på Twitch, men det var, det var någon kväll jag satt med någon sån här neoboss typ tre timmar. Alltså jag, jag klarade inte av den, eller efter tre timmar klarade jag av den. Men. <laughs> uh, och folk gick in och bara här: vilket jävla tålamod du har. Såhär, ja, fast <laughs> den måste ju dö, den, den är ju vägen. Och man kan inte direkt levela upp för den, för man blir ju som en karaktär och en level när man mäter den. När man hoppar ja, precis, in. det är ju förbestämda skits och grejer, ja, exactly. allting, så. Så det är bara... <laughs> ja, det är bara bita ihop och köra vidare. Exakt. Och utöver det har jag bara nu påbörjat Kingdom Hearts. Ja, jag spelade ut Sticker to the Man också. Det tog fyra timmar. Och då hade jag även 100 att det. Ja, <laughs> ja, misstag typ. Oj, ja, jag råkade göra allting. Så ja, Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Ja, jag har aldrig rört spelserien. Så jag... det är alldeles nytt för mig det här, och eh, jag har ju börjat ta upp stream igen. Så jag testar streama samtidigt som jag spelar det här. Mm. Så. Vad, vad tycker du om Kingdom Hearts då? Ja, hittills. Jag, jag fattar inte hypen. Det, det är jättekul och charmigt att besöka alla mm. Disney-världar och karaktärer. Det är jättemysigt Men jag har, mm. alltså, speldesign och sådär. Ja. Det funkar. Men ja det var Jag har som fått för mig att det ska vara Årtiondets spel liksom. Men jag ja. kanske Men var inte hypen lite Just att de mixade ja, Square Enix Med just Disney Var inte det själva liksom, hypen Ja jo, kanske som. Jag ja, är... spelade ettan väldigt mycket Jag tyckte det var fantastiskt ja, ja. Det var roligt, inte världens bästa spel långt ifrån ja. Karaktärerna är fantastiska Att de är med och att man får träffa dem Och prata med dem och sådär. Det är... Så jag kommer att spela ut det. Det kommer jag att göra. Men, men jag, jag hade förväntat mig någonting mer på något sätt. Jag tycker kombatten överlag är lite tråkig. Det är mycket hacken slash. Ja. Mm. Och, och när det ändå liksom är ett action-RPG så förväntar jag mig lite mer av kombatten. Jag vet inte hur man skulle ändra den, men, men det är någonting som känns lite, lite för mycket button-mashing för min del. Ja. Så fattar jag inte riktigt valen i början, man fick så välja vad, vad vill du vara specialiserad på Alltså välja skölden, jag ska vara den som skyddar alla Ja, vad vill du typ Inte kunna alls, man ja, men välja Magi, och ändå kan jag kasta magi Och grejer, så jag vet inte Ja, du får väl bättre defensstats Och sämre magistats Och sånt där, va? ja det måste ju vara så Och sen är det något val som påverkar Väl när i spelet Du levlar snabbast också Någonting sånt där Frågar mm. de inte någonting om typ morgon, middag, kväll eller något sånt där. Ja, de gör nå det är nog personlighetsfrågor frågor där i början också. Nu kommer jag inte ihåg vad det var typ. Eh, ja, hur anser du dig som vän eller så Ja, den som söker uppmärksamhet eller jag den tysta i hörnet eller? Vad fan är frågor? Ja, för jag vet att speedrunners svarar samma samma svar där hela tiden För att då levlar de snabbast i början av spelet För att det är viktigast såklart För att bli lite överlevelad eh, Men det kan vara tvåan också Så jag, jag kan ha blandat ihop spelare. där ja. Du då Krika, har du hunnit ja, Du har kanske bara hunnit testa det där i Japan Du har inte hunnit spela <coughs> något jag. Nej, jag spelar ganska mycket i eh, Vad heter den? Eh, nu tappar jag bort mig helt och hållet eh, A Link Between, Between Worlds Heter det väl då? SNES-uppdateringen Till 3DS ja, 3DSN, Ja, Zelda Between Worlds Precis Follow-upen på Link Between Worlds Vad heter den då? Link to the Past heter den Till ja. SNES. Just det, så det har hunnit spela rätt mycket på tåg och i tunnelbanor Och så vidare Så det är kul Kul att besöka liksom gamla SNES-världen Fast väldigt, väldigt uppdaterat Ja, det är ett de... av 3 d absolut bästa spel tycker jag också. Ja, ja nej, det var... Jag har inte... ja, jag har väl hunnit nu, jag har väl hunnit halvvägs skulle jag kunna tro. men nej det är fantastiskt, jättekul. Och så just mm. när de använder vad ska jag säga, höjden väldigt mycket på ett bra sätt. Inte bara att du, ja, du går upp en trapp och kommer högre upp i borgen utan du, du använder ja, du hoppar upp i höjdled så att säga, i samma, samma samma karta så att säga. Ja och då, någonting jag gillar med det här spelet För att gimmicken i spelet är ju att man Blir en, en målning och går mm. in i väggen Och liksom nyttjar att kunna gå Inom hörnen och springer och sådär och, och generellt så tycker jag att när, när spel har en sån här ganska Markant gimmick Då brukar den tonas ner Halvvägs in i spelet och nästan glömmas bort Att säga just det vi hade ju En rolig idé fast vi orkar inte nyttja den mm. och, utan att liksom Spoila någonting för dig det då du bara har nosat på spelet men gimmicken, det här med att bli en tavla och, Eller en målning och liksom, det, det sitter kvar genom hela spelet från, från det att du lärde kraften till att Jag tror jag hade fastnat på ett ställe liksom. jag är så här, va, va, Nej men det är det Nej ja, det har brukat fasta här Det finns inte en chans Och sen bara, aha eller så blir jag en målning och går runt hörnet här Där det inte finns någon ja. liksom mark Så nej det har de lyckats med Fantastiskt bra mm. ja, just Ja, nej, men vi ska ta börja runda av faktiskt. Vi närmar oss vår en timmes gräns. Har du något slutord du vill säga, Andreas? Ja, det, det känns som vi hade kunnat sätta tre timmar till här och spela in. Det, det, det finns ju mycket ämnen som helst som man bara kan dyka in på eller snubbla in på. Ja, lätt. Nej, ja, men det var jättekul att vara med och snacka lite skit helt enkelt. Yes. Ni får ju, och det, jag får ju ändå göra reklam för min... Mitt, mitt nyaste IP är att jag sitter på Twitch Och speedrunnar Pokémon eh, Så det är ju grannen under sträck Ni hittar mig på yeah. eh, Det är rätt att komma ihåg i och med att det är, Alltså grannar och, och maxopi och sånt där Det är det, det är Twitch som gäller nu Det är Pokémon speedruns <laughs> Yes <laughs> <laughs> uh, Ja du då Krika Har du något, något du vill säga uh, nah, Tagga inför Dark Souls 3 Tagga inför det Det blir bra <laughs> Det ser vi fram emot. Yes. Och jag kan väl bara klicka in med att säga att ja, vad är gaminggrannar.se sök på spelklassiker musik i din podd app så hittar du det Och eh, Max HP det är väl bara att söka efter på Youtube antar jag. Ja, ja precis som ett ett ord fem fem bokstäver Som sitter ihop Max HP. Ja. Och ja, twitch.tv/grannen_hiro så hittar man åt dig. Yes. Toppen. Och om ni vill se mig själv streama lite så är det ragovit twitch.tv slash ragovit med w. Och det var nog allt för denna vecka. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. GG! GG!